o Muharib rahmetullahu te'ala'nın varıb men banal me bana Yəni Buhari, rahimehullah, məscid kim ki məscid tikib ondanlar, yəni onun fəzilətindən. Və ibn Osman ibn Affanın e, gəlir ki, bəz və Peyğambar sağ olsun buyurur ki, kim, e, deməli, məkid diksə, Allah spontala onun üçün cənnətdə bina tikar. Onu gözləyər. Yəni, məkid bu dünyada diksə. Bunun fəziyyəti Ki, Allah spontala onun üçün cənnətdə bina diksilər və onu gözləyər. Və təbii ki, başqa rivayətlərdə gəlib ki, bu da mühüm məsələdir deyin ki düzdür məşət ikəndə hər məsələdə, namaz qalanda da. yəni Allahın razılığını qazanmağı üçün Allaha görə və Allah ixlasla Allahdan salam nail olmaq üçün ona görə çıksən bu mühümdir çünki başqa üzrə olsa bina olmacaq üçün cənnətdə olabilsin Kesin cəhəndinə tüksün. Əgər ixlasın olmasaq, xalis Allah'a görə olmasa Aydın və ona görə bu məsələ mühümdir. Ne ki, hər məsələdə, yəni ixlas. Və təbii, bura daxildir, məsədə kim ki, balaca bir xeyr edirsən. İnşallah onun üçün də səvab var. Yəni, şəxdə mütləq bina çıkilər. Olursun, bina çıkilər, lakin Kim məsələn təmir də etsə, aydın buyur, o sevabı qazanacaq inşallah. Allah s.ə.və mükafat edəcək. Və lakin, əsas nədir? Gələk xalis ola. Lakin, indiki məsədlərin çoxu, yəni Allah s.ə.və istəyirik, xalis qəbul etsin, çoxu belə, belə yaxşı təcahür etmir, sahiri yaxşıdır. Məsələn, Bax bir ki, bir-i iki meçid dikdi, başlayırlar yazmağa Mən dikdim Azın böyük həyflərlə yazan meçiddir ki Fulan kəsi meçidi Mən dikmişəm Biraz yavaş da Ümumiyyətlə, mən-mən ıxlasa faroz Əmən nə olsaq da yaxşıdır O mən, -mən deyən, o daha Allah çün dikmir, cəmağa çün dikir Cəmağa Amma Allah çün dikən O, gizlənər, gizlədər, Allah sizlənsa da mükaxudunu göstəyər. Amma kim ki, cəmaatla istəyir, yatsınızın televiziyyə rəzədə, cəmaatdan mükaxudunu alır, lakin Allah ona vermişsəyir mükaxudundan. Bu məsələ mühüm deyil, mən hər şey. Biri azam verir, azam verən sonra cəmaat üzülür, şöyle bu, çıxıb gelirməsin. Növrədirlər, növr, namaz təkıldı ha? Dəyəyə, azamlarına ful verirlər, namaz təkılməyə ful vermirər, ful verir, namaz təkılməyə. Yəni, belə ibadət, aydındır, ibadət kəriyətlər, namaz hə, başqaları. Sonra burda, Rahimunullah buyurur ki, Bəd, ya hızıb-ı nusul-u nəil, bizə marran yəni, söhbət gedir, Məsələn silah, salma olaraq, silahla girməyə olaraq, yoksa yoxdur. Və burda Cabir ibn Abdullah rəzəkində kuruyor ki, mər rəculun fəhə və məhu sihaq. Cabir rədiyələn ki, bir gün girdi ki, bir kişi girdi meçide, oklar da yandı idi, oklar. Fə qalələhu Rasulullah səlsə, əmsik bini səlihə. Yani, yanbar səlsəm, də onu öyle öyle ki, görsem məsələn ki nə onu elə-elə -el görsənməsin. Aydın doyu, yəni məhçiddir, ümumiyyətlə başqa yoradır, yəni adamlar çox olan yerə bazardır, məsələn adamlar çox olan yerlə, o ələk yəni, şeylərə lazımdır silahla girmək, açıq aydın. Aydın doyu, bu adamlarda biraz mərahatçılığı yaradır. Və belə elərdir, insanlar arasında cəmiyyətdə ümumiyyətlə adam çox olan yerlərdə olmaz və məhçidən üçünün, yəni, ə, Silahmam ki məyə bəyənməyim, bəyənməyim. Amma birdən zərər olsa, başa belə olmalıdı ki, yəni aç olmayalı. Aydın bu? Sonra gətirdə rahmanullah. Biz başqa məsələlərə toxunub. O məsələlər qalsın inşallah gələndə səzmizə. Lakin əsas budur ki, hər kimsin həmişə mən bunu deyirəm, nəcisə görə təmizliyə riayət eləyir, təmizlik. Aydın bu? <coughs> təmizliyə baxmalarsınız, sıxmasın şey. Əksinə, görsək deyil, deyil ki, verin, Məsəl, mən təmizləyib, ələ, başı sarmak ki, belə olmaz, və sələ, aydındır. Məsələn, hamımızdır, mən, dövz, mənimdir. Hamımız qoruyaq, təmiz olsun, inşallah. Allah kimi olsun.